Jó napot kívánok, nagy Helga vagyok! Ez a feltalált tárgyakosztálya a Civirádió Tudományos Ismeretterjesztő műsora az FM98-on. A mai adásunkban a gravitációs hullámokról lesz szó. Ez a kozmológia és az űrkutatás egyik új terminusa. tér próbálnak detektálni. Debreceni Gergelyel beszélgettünk ezekről a jelenségekről, aki három évig dolgozott a CENT-ben a budapesti GRID központ fejlesztésével, és ezután a munkája után újra fizikusként a Részecske és Magfizikai Kutatóintézet gravitációs kutatócsoportjának munkatársak hallgassák műsorunkat szeretettel. Hogyan lehet ezt elmondani, hogy mik ezek a gravitációs hullámok? Jó, hát, hogy ezt... Ezt megértsük egy kicsit jobban, egy messzebről kell kezdeni a történetet. Tehát a század elején, 1915 körül dolgozták ki az általános relativitás elméletét. És ez az elmélet, amely, amely lényegében rámutat arra, hogy az idő, a tér meg a tömeg az nem egy egymástól függetlenül létező dolgok a hanem szerves kölcsönhatásban vannak egymással, egyik a másikra hat, és, és nem lehet őket leírni, nem lehet, őket, nem lehet velük külön-külön foglalkozni. Egy szerves egészként kell kezelni őket. Egy kicsit pontosabban az egész arról szól, hogyha a tömeg visszahat a térre, nem úgy történik, mint egy, egy színpadon, ahol a szereplők játszanak a színpadon, és a színpad tőlük függetlenül ott áll, és biztosítja a környezetet számukra, hanem a szereplők itt a, a csillagok, a, a bolygók és a galaxisok, és hogyha azoknak elég a tömegük, akkor azok visszahatnak a színpadra, és úgy mondjuk mi ezt fizikus nyelven hogy meggörgítik a teret. Megváltoztatják az idő tulajdonságait is, és ezeknek a matematikai megfogalmazása egy egységes elméletben, lényegében az általános relativitás elmélet. Előfordulhat az ugye, hogy egy hatalmas tömegű csillag körül, azt mondjuk, hogy meggörgöl a tér-idő, viszont hogy ez a csillag mozog, akár a térben, akár két csillag kering egymás körül, akkor ugye a keringés következtében a téridő más-más pontjait foglalja el, és ezáltal a téridő görbülete is változik. Egyszerűen lényegében követi a, a csillag mozgását. Igen ám, de hogyha ezek a csillagok nagyon gyorsan keringenek egymás körül például, vagy egy, egy nagy tömegű ott robban föl, akkor ez annyira megrázza, úgy mondjuk ezt, hogy megrázza a téridőt, hogy ezek a görbületek fodrozódásokkal, hullámokkal alakulnak, és, és tovább terjednek a téridőben. Csak úgy, mint ahogy a vízbe dobott kő hullámokat gerjeszt, a, a becsapódás helyétől távolodó hullámok alakulnak ki. Hasonlóképpen van ez a téridő esetében is, és a téridőnek ezen fodrozódásait nevezzük gravitációs hullámoknak. Miért nem téridő hullámoknak nevezzük, mert gravitációs hullámok? Azt is mondhatjuk, hogy ez egyfajta pongyolaság a közérthetőség kedvéért. Igazából, amit uh, matematikai nyelven történik, az a következő. A gravitációt lényegében nem a gravitációs tér erősségével, hanem a téridő szerkezetével írjuk le. És a téridő szerkezetének bizonyos következményei azok, amelyek a gravitációs vonzást okozzák. Tehát a kérdés nagyon jó volt. Valójában matematikai nyelven ezek téridőhullámok. Egész pontosabban a téridőt leíró metrikának a hullámai, a metrika fodrozódásai. Ezt a metrikát, ez egy matematikai objektum, ezt használjuk arra, hogy a téridő szerkezetét leírjuk, és erre a metrikára hat vissza a téridőben jelenlevő tömeg. Hát utána alvasztam némiképp én is, hogy már 1960 óta folynak kísérletek ezeknek a hullámoknak a megfigyelésére, észlelésére. Kiderült, hogy a földi eszközök bármilyen pontosak is, nem lehet egy olyan kísérleti berendezést, eszközt létrehozni ma még, ami ezt a iszonyúan kismértékű változást észlelni tudja. Mégis akkor hogyan, hogyan figyelitek meg ezt kísérleti szempontból? Ez egy szintén nagyon jó kérdés. Itt két uh, szempont szerint lehet válaszolni. Egyrészt, hogy mondtam, hatalmas Tömegek szükségesek ahhoz, hogy annyira megrázzák a téridőt, hogy azok általunk is érzékelhető deformációkat okozzanak benne. Ezek a hatalmas tömegek lehetnek neutroncsinagok, fekete lyukak vagy szupernovák. Ha egy ilyen esemény, amely, amely megrázza a téridőt, elég közel történik hozzánk, mármint a naprendszerünkhöz, vagy a galaxisunkhoz, akkor az idáig elérő gravitációs hullámok amplitudója megfelelően nagy lehet ahhoz, hogy, hogy azt mi érzékeljük a földi berendezéseinkkel. Viszont az ilyen események gyakorisága az nagyon-nagyon ritka. Tehát két egymás körül keringő csillag, az több millió évig kering egymás körül, mielőtt egymásból vannak és fölrobbannának. Ezért aztán elegendően nagy térfogatot kell megfigyelnünk, elegendően nagy érzékenységű detektorokat kell használnunk ahhoz, hogy az általunk megfigyelt térfogat tartományban elég gyakoriak legyenek ezek az események. A 60-as évek elején, vagy a 70-es évek elején ezeknek a detektoroknak, ezeknek a berendezéseknek az érzékenysége a maiakhoz képest nevetségesen kicsinek mondható. Persze, ez egy természetes folyamat kezdete volt akkor, és igazából nem volt arra reális esély, hogy heti szinten vagy napi szinten ilyen gravitációs hullámokat figyeljünk meg. Ugyanakkor a megépítésük és a fejlesztésük természetesen szükségszerű volt, hiszen ez egy... Ez egy nagyon fontos lépés volt ahhoz, hogy elérkezzünk a mai második, harmadik generációs és, és nagyon érzékeny gravitációs hullám detektorok megvalósításához. Tehát lényegében azt mondhatjuk, hogy a következő 5-6 évben válik valóra az először, hogy reális esélyünk legyen gravitációs hullámokat detektálni, mindazért, mert a mai detektoraink már annyira érzékenyek, hogy az a hatalmas térfogat, amit meg tudunk figyelni Körülöttünk a világértelmben elég sok olyan csillagot tartalmat, ami belátható időn belül vagy felrobban, vagy összeolvad a társával, vagy pedig valami más mechanizmus révén gravitációs hullámot kelt. És azoknak az ampitudója már elérheti azt a szintet, amit napjaink érzékeny detektoraival megfigyelhetünk. És mi ezek a berendezési eszközök, hogyan kell ezeket elképzelni? Ezek is nagyon sokat változtak a évtizedek folyamán. Kezdetben Úgynevezett rúddetektorokat használtak. Ahhoz, hogy megértsük, hogy, hogy miért ilyen eszközökhöz nyúltak az elején, talán kicsit érdemes elmagyarázni, hogy pontosan mi is, mi is a hatása a gravitációs hullámoknak. Tehát, ahogy erről beszéltünk, a gravitációs hullámok lényegében térítő hullámok, amelyeknek a hatása, az eredménye egy áthaladó térrészleten az, hogy a, a térben távolságok megváltoznak. Bizonyos szabályok szerint, amelyek jól megfoghatók matematikai eszközökkel, a távolságok hol megrövidülnek, hol pedig megnagyobbodnak. Ezek írtozatosan kicsi távolságváltozások, és ezeket a távolságváltozásokat szeretnénk megfigyelni. Ezek a távolságváltozások oda-vissza zajlanak le, tehát mint egy folyamatos változás, vagy egyszerűen csak megnagyobbodik, vagy megkisebbedik? Mind a két effektus létezik, ez most jelenleg is aktív elméleti kutatás tárgya, tehát azt gondoljuk most, hogy könnyen megfigyelnünk ezeknek a rezgéseknek azt a oldalát, amelyek egy ilyen periódikus távolságváltozást okoznak, tehát megnagyobbodik, majd összehúzódik, megnagyobbodik, majd összehúzódik. Ugyanakkor nem kizárt az elméleti kutatások alapján, hogy létezik egy olyan hatás is, amely egy egyszerű történik konstans mely nagyobbodást vagy összehúzódást eredményez, mezek megfigyelése sokkal bonyolultabb. És akkor jöttek ezek a rudak, amik elég pontosan ki voltak mérve, hogy milyen hosszúak. Egész künketlen a rudakat azért használták, mert a rajtuk áthaladó gravitációs hullám eredményeképpen a rudakban fellépő erők a rudakat rezonáncia állapotba hozták. És a rezonancia állapotnak a tulajdonság az, hogy egy bizonyos frekvencián, a rudnak a úgynevezett saját frekvenciáján, többszörösére, vagy többszázszorosára, ezerszeresére erősíti azt a jelet, azt a gyenge kis jelet, amivel rezonanciállapotba hoztuk. És ezeket a rudakat, ezek több tonnás tiszta fémből épült rudak, úgy kell elképzelni, hogy pontosan úgy építették meg, hogy a saját frekvenciájuk, tehát az a frekvencia, amivel amikor berezegnek, azok nagyjából egy egybeessenek egy elméletből számolt gravitációs hullám frekvenciájával. Tehát amikor a rajtuk áthatt a gravitációs hullám, ezek berezektek, és ezt a felerősödő rezgést tudták különböző elektromos eszközökkel detektálni, vagyis hogy szerették volna detektálni. Ezeknek a berendezéseknek megvan a maguk limitációja is, maguk korláta is, pedig pontosan az a, az a dolog, hogy, hogy egy viszonylag szűk frekvenciátartományban érzékenyek el. Hogyha esetleg más frekvenciájú gravitáció hullám halad át rajtuk, akkor némák maradnak, akkor nem tudjuk tetektálni a segítségükkel a hullámokat. Ezért aztán az évtizedek során kitaláltak egy másfajta módszert, az úgynevezett interferometrikus módszert, nem, hogy csak sokkal pontosabb berendezéseket, érzékenyebb berendezéseket lehet építeni, hanem olyan berendezéseket, amelyek sokkal szélesebb frekvencia tartományban érzékenyek a lehetséges gravitációs hullámokra. Nem lehet -e tudni, hogy egy-egy ilyen gravitációs hullám, egy-egy szupernova robbanás milyen frekvenciájú hullámokat fog kilöpni? De erre is vannak jól számolható elméleti módszerek. Nagyon-nagyon leegyszerűsítve a dolgot. Például egy csillagkettős, spirálozó csillagkettős által keltett gravitációs hullámok frekvenciája, az nagyon jól számolható. Most durván mondok egy beszélés, mondjuk ilyen 400 és 900 Hz között van. De ez a tartomány, ez a 400 és 900 Hz már, már túl széles ahhoz, hogy az ilyen rúd detektorokkal érzékelni tudjuk őket egyenlő érzékenységgel a teljes tartományon. Ennekben az interferometrikus, gravitációs detektorok képesek arra, hogy, hogy közel egyenlő érzékenységgel detektálják ezeket a hullámokat? Hogyha már 15-ben az elmélet megalapozta ezt a, ezt a gravitációs hullám jelenséget, a 60-as évektől kísérleteznek, és még Nobel is született ebből a témából 1994-ben, akkor mi, mi a további, milyen új utakat nyitott, vagy milyen további kérdések vannak még az elméletben, hogyan lehet ez hatással ránk, az univerzum felfogásunkra, a világnézetünkre, és ugye, hogy mivel a Földön nagyon kevés, kis mértékekben, méretekben érzékeljük ezeknek a hatását, mi lehet ennek a hatása nagy méretekben, vajon? Hú, hát ez egy nagyon összetett kérdés, meg fogok rá részletekben lépésről lépésre válaszolni. Tehát, hogy mi lehet ennek a hatás ezt? Ha föltösszük ezt a kérdést 100 150 évvel ezelett azoknak a tudósoknak és kutatóknak, akik az elektromágnesességgel foglalkoztak akkortány, talán hasonlóan zavarba lettek volna. Én erre úgy gondolok, mint mondjuk az emberiségnek egy, egy hetedik, nyolcadik, kilencedik érzékszervére. Tehát azáltal, hogy a Manapság az elektromágneses hullámok alkalmazása mind tudományos, mind hétköznapi életben, ez, ez nagyon egyszerű, mindenki számára felfogható és elfogadott dolog. Viszont segítségükkel az univerzumról, illetve világunkról egy rengeteg új információt tudtunk meg, itt például a rádioteleszkópokra gondolva, vagy a mikrohullámú háttérsugárzásra gondolva, ezt, ezt már a hétköznapi ember is tudja. Valami hasonló eredményt várunk a gravitációs hullámoktól is. Tehát a Világéletemünkben jelenlevő, vagy éppen keletkező gravitációs hullámok olyan információkat hordozhatnak, mind a világéletemről, mind pedig a forrásukról, amelyek máshogy meg nem, nem figyelhetők meg. Például egy összeolvadó csillag 2 már akkor is kibocsát gravitációs hullámokat, mikor még nem olvadtak össze, hanem mondjuk 10-20 perccel, vagy egy évvel az összeolvadás előtt vannak. Ezt nem figyelhetjük meg hogy nem figyelhetjük meg ebben az időszakban elektromágneses tartományban, hogy nem mindig figyelhetjük meg. Viszont gravitációs hullám tartományban, a által kibocsátott gravitációs hullámok megfigyelésével, ez már az összeolvadás előtt egy nappal megfigyelhető megfigyelhetővé válna. Ez most csak a legegyszerűbb példa volt arra, hogy, hogy milyen új információkat e, nyújtana, ahogyha a gravitációs hullámokat meg tudnánk figyelni. Igen, de az miért lenne jó, hogyha egy kettős -ös csillag összeolvadásáról tudnánk előre? Ahogy mondtam, egy legegyszerűbb példa volt, de azért, ha már ennél maradunk, akkor erre azt már nem, hogy például a csillagok összeholdásakor fellépő folyamatok közül van még néhány, ami nem teljesen megértett. Itt gondolnak kell például az úgynevezett gammarei börtökre, amik erős felvillanások az égen, vagy különböző kitörésekre, Amelyeket véletlenszerűen megfigyelünk, hogyha a éppen arra irányul, viszont nem tudjuk őket előre jelezni. Így aztán előfordul, hogy a folyamatnak bizonyos részeiről lemaradunk, nincs teljes információunk az egész folyamatról. Ha viszont tudnánk megfigyelni a gravitációs hullámokat, akkor előre ezzel előre előrejelezni nekünk, hogy mikor fog összeolvadni az a csillagkettős, tehát a különböző más szempontból érzékelő műszereinket már a csillagkettős felé tudnánk fordítani idejében, és a teljes folyamatot meg tudnánk figyelni. Ez most csak egy nagyon egyszerű példa volt, és a haszna az, az nyilvánvaló lenne. Ugyanakkor az tudomány szempontjából, vagy a világéletemünk keletkezésének szempontjából is és rendkívül fontos szerepet játszhatnak a gravitációs hullámok. Mesélj akkor arról a kísérletről, amiben te most részt veszel, és a gravitációs hullámok detektálása történik. Én a Vészek és magfőzögei kutatóintézet gravitációs kutatócsoportjának tagjaként veszek részt a Virgo kísérletben. Ez egy nemzetközi kísérlet, olasz, francia, lengyel, német és magyar kutatócsoportok részletenével zajlik. Helyileg Kassinában, Olaszországban Pisa menet található. Ez egy interferometrikus detektor, egy berendezés, aminek segítségével próbáljuk megfigyelni a gravitációs hullámokat. Milyen egy ilyen interferometrikus készlendetektor? Úgy kell elképzelni, hogy az interferometria elve már nagyon régóta ismert. Ez lényegében nem más, mint egy távolságmérés, ami úgy történik, hogy egy fénysugarat elküldünk egyik pontból a másikba, megvárjuk, mi visszaérkezik. Utána erre a távolságra, merőlegesen, szintén elküldünk egy másik fénysugarat, az is megvalljuk, még visszaér, és hogyha a két távolság egy kicsit is különbözik egymástól, akkor a visszaérő fénysugarak, visszaérő fotonok fázisa az, ez kicsiben különbözik egymástól. És egy tipikus mintázatot alakítanak ki, interferálnak, attól függően, hogy mekkora a távolság különbség a két kar között. Ezeket hívjuk az interferométer karjainak. Evel a módszerrel nagyon-nagyon pontos távolságméréseket lehet elvégezni. Itt arra kell gondolni, hogy ez a kísérlet, amely, amelyben mi dolgozunk, ez a detektor. Ez a berendezés két egymásra merőleges, 3 km hosszúságú karból áll, ezeket hívjuk az interferométer karjainak. Ezeknek a karoknak a hosszúságát mérjük pontossággal. Hogyha egy, bejön egy gravitációs hullám, a találkozik a detektorral, vagy áthalad a Földön, akkor ezeknek a karoknak a hosszúsága, ahogy már említettem, megváltozik. A két egymásra merődekes kar hosszúsága különböző mértékben változik meg, így a két kart bejáró fotonok, fénysugarak különböző fázis eltolódás szenvednek, és egy tipikus interferencia mintát alakítanak ki a találkozási pontban. És ennek az interferencia mintának a vizsgálatával következtethetünk arra vissza, hogy milyen mértékben változtak meg a karok. Hogyha itt a közelünkbe felrobbanna egy szupernova, vagy összeolvanna két-kettős csillag, akkor az általuk keltett gravitációs hullámok okozta karhosszúságváltozás ebben a detektorban, kisebb lenne, mint az atommagátmérőjének átmérőjének része. Tehát ezt a 3 km-es szakaszt olyan pontossággal kell nekünk megmérni, amely kisebb, mint egy atommagátmérőjének átmérőjének 10.000 része. És volt már ilyen, <gül> hogy elért minket hirtelen egy akkora gravitációs hullám lökés, hogy változás történt? Nem, mindez idáig közvetlen megfigyelés a gravitációs hullámoknak még nem történt meg, ha bár közvetett megfigyelés, közvetett információnk már, már nagyon van a gravitációs hullámokról. Ennek ugye több oka is lehet, hogy még nem történt közvetlen megfigyelés, Már említettem, hogy a detektorok érzékenysége nem volt megfelelő, nem volt nem, nem a megfelelő szót használnám itt, hanem a, a, az elégséges, vagy az elég érzékeny, illetve a közelünkben nem történtek olyan események, amelyek megfelelően nagy amplitúdójú gravitációs hullámokat keltettek volna. És ahogy talán ebből a számból érzékelni is lehet, hogy, hogy a pontosság, a távolságmérés pontossága az jobb kell, hogy legyen, mint a atommagátmérőjének mérőinek ezred része, vagy tízezred része. Rögtön felmerül az emberben az a kérdés, hogy itt, itt nagyon sok zavaró tényező is lehet. Tehát a, a detektort és a mérést a külső hatások, környezeti hatások rendkívül mértékben befolyásolják, és ezeknek kiküszöbölése szintén egy óriási feladat. Úgyhogy ez is az oka annak, hogy eddig közvetlen megfigyelése nem valósult meg gravitációs hullámoknak. Tudom, a Földön van egy olyan hely, ahol, ahol zavartalan kísérleti körülményeket tudnak biztosítani ehhez. Velehol mindig megy egy metró, nem? Igen, ez is egy, egy, egy nagyon jó megfigyelés. A jelenlegi működő gravitációs hullámdetektorok viszonylag nyugodt helyeken, ugyanakkor a Föld felszínen helyezkednek el. Ez azt eredményezi, hogy a föld felszínen futó szeizmikus rengések, a körülöttünk lévő elektromágneses hullámok, a hőmérséletváltozás, a különböző zajok, akusztikus hullámok, mágneses hatások és minden más, amit most még kifelejtettem, mind-mind befolyásolják ennek a bonyolult berendezésnek a működését. És ami még szerencsétlenebbé teszi a dolgot, hogy ezeknek a környezeti zajoknak a frekvenciája sok esetben egybeesik, a mérni kívánt gravitációs hullám frekvenciájával, ami további nehézségeket támaszt. Így aztán a következő generációs gravitációs hullámdetektorok detektorok tervezésekor fölmerült az az ötlet, hogy menjünk a föld alá, például, mert az sokkal nyugodtabb minden, vagy pedig csináljuk meg ugyanezt az űrben. Ezeket az ötleteket annyira komolyan vették, hogy el is kezdődött ezen kísérletek tervezése, az egyik ilyen majdan megépülő kísérlet az úgynevezett Einstein teleszkóp lesz, amely hasonló elveken működő, de jóval pontosabb berendezésnek szánja. És ez a Föld alatt néhány száz méterrel, 10 km karhoz karhosszúságú interferometrikus detektor megépítését jelenteni. A Föld alatt ugye értelemszerűen sokkal kevesebb zajjal találkozhat a, a mérés, illetve a hőmérséklet is sokkal stabilabb, sok sokszor problémát. Megoldana, ugyanakkor az építése egy kicsit drágább, mert ki kell fülni azt a hosszú Egy másik ilyen ötlet, hogy mindezt csináljuk az űrben, ami, ami még nyugodtabb, ugye ott, ott nincsenek ilyen környezeti hatások, de hát ez egy még költségesebb, technikai még e, nagyobb kihívásokat jelentő küldetés lenne, úgyhogy valószínűleg ez a Berendezés, akkor fog csak megépülni, hogyha itt a Földön már sikerült legalább egy gravitációs hullámot detektálni. Érdekes, hogy léteznek kísérletek, és akkor igazából a kísérleti munka az arról szól, hogy el kell először hárítani minden bejövő más sugárzást, más környezeti hatást. Hogy álltok most ezzel a kísérletet? Tehát hogy mit kell gyakorlatilag végezni ebben a Virgó kísérletben. A kísérleti fizikusok munkája, igazából nem tudom, hogy ezt ki hogy képzeli el, de az idő nagy részében bizony kemény munka vagy a detektorral, vagy a mérőműszerrel, vagy pedig az adatok feldolgozásával. Ugye most a kérdés a mérőműszerre vonatkozott. Hát több, kb. 50-60 ember dolgozik nap, mint nap ezen a berendezésen, annak érdekében, hogy ez teljes nyugalomban, teljesen zavartalanul működjön. A detektor körül több száz érzékelő szenzor helyezkedik el, hogy mindenfajta környezeti hatást figyelembe tudjunk venni, és azoknak esetleges visszahatását a mérés eredményére. És amikor sikerült bizonyos szintig ezeket a zavaró hatásokat visszaszorítanunk, akkor kezdhetünk el foglalkozni avval, hogy igazából mit is mérünk mi is a detektorunk kimenete, hogyan tudjuk ezt feldolgozni, és hogyan tudjuk az általunk elfogadott elméletekkel magyarázni. Vő lenne, hogyha tudnánk gravitációs hullámokat kelteni valahogy a Földön, ez ugye lehetetlen? Egyelőre még igen. Lehet, hogy kicsit túl optimistának tűnik ez a válasz. Ahogy mondtam, ahhoz, hogy megrázzuk a téridőt, ahhoz, hogy a téridő fodrodódásait mesterséges körülmények között előidézzük, Hatalmas tömegekre, vagy hatalmas energiákra van lenne szükségünk. Egész pontosabban, hatalmas energiasűrűségekre. Akkor a tömegek, amelyek uh, gravitációs hullámokat tudnánk mesterségesen kelteni, hát itt a Földön nincsenek, mert magát a Földet beleértve sem, uh, a Föld súlya sem uh, tömegesen lenne elég arra, hogy... Uh, hogy ezt elérjük, viszont vannak próbálkozások arra, hogy, hogy olyan energiasűrűségű lézerimpulzusokat kelletsünk, amelyek közvetlen kis környezetében már kialakulhatnak gravitációs hullámok. Ezek szintén még csak elméletben papíron, vagy illetve most már számítógépen léteznek, de talán ez az egyik olyan megoldás, amely még legkevésbé elrugaszkodott a valóságtól. De a közeljövőben reális esély arra, hogy mesterséges körülmények a gravitációs hullámokat keresünk, nem lesz. És a gravitációs hullámnak nincs akadálya, úgy értem, hogy végül is teljesen mindegy, hogy földrajzilag, hol helyezkedik el egy ilyen kísérleti detektor, ha például a másik oldalon robban egy szupernova, ugyanúgy áthalad az egész Föld tömegén? Vagy, vagy ezt hogy kell elképzelni? Lényegében igen. Tehát... A gravitációs, ezeknek a néhány száz hertz frekvencíjű gravitációs hullámoknak a hullámhossza a Föld átmérőnél jóval nagyobb. Így aztán részben nem megkövetkezményeként, részben azért, mert a Föld az egy, az egy nagyon könnyű dolog. Lényegében nincs kölcsönhatás a Föld és a, a rajta rajtáltaladó gravitációs hullámok között. Így aztán teljesen mindegy, hogy a detektor a Föld melyik oldalán és milyen pozícióban helyezkedik el, egyaránt érzékeny lesz a saját oldaláról, illetve a föld túloldaláról beérkező gravitációs hullámokra. Egy laikus feltevése a gravitációról érdekes, hogy úgy számunkra az egyik legerősebb kölcsönhatásnak tűnik, hiszen már hogy a hétköznapi életünket meghatározza, hiszen a naprendszerünket ugye a gravitációs erők tartják fent, tartják mozgásban. És mégis ugye a fizikában a gravitációs kölcsönhatás az egyik leggyengébb kölcsönhatás. Te is a Föld tömegét olyan könnyűnek nevezed, hogy nem is számít. Ez olyan érdekes. Mi az, ami ebben a méretekben számít, mondjuk? Ez szintén egy olyan kérdés, amire, amire talán mondom, szeretek válaszolni. Én korábban részeske fizikával foglalkoztam, és... A részeske fizikusok előszeretettel mondják, hogy milyen gyenge a gravitációs kölcsönhatás. Ugyanakkor meg azok a kutatók, akik a gravitáció elméletével foglalkoznak, illetve általános relativitás elméletével, azt mondják, hogy milyen erősen a gravitációs kölcsönhatás. Tehát, ez a, ahogy erre a kérdésre válaszoljak, mindig pontosítani kell. Tehát bizonyos méretskánákon, bizonyos energiatartományokban, Érvényes ez a kijelentés, hogy a gravitációs kölcsönhatás erős vagy gyenge. Az elemi részecskék világában a gravitációs kölcsönhatás elhanyagolható. Ott az erős kölcsönhatás, az elektromágneses kölcsönhatás, illetve a gyenge kölcsönhatás az, amelynek meghatározó szerepe van. Ugyanakkor a mai világegyetemünk működésében a galaxisok, a csillagok mozgásában pedig egyértelműen a gravitációs kölcsönhatás az, amely a fő szerepet játsza. Tehát gravitációs kölcsönhatás mondhatjuk, hogy erős. Hogy a kérdésre is válaszoljak, azok az objektumok, amelyek olyan gravitációs hullámokat kelthetnek, melyeket esetleg itt a földön is érzékelhetünk, ezek több tíz vagy több száz naptömegű csillagok. Egyik lehetséges formájuk például az egymás körül keringő neutroncsillagok. Egy neutroncsillagok az egy ilyen 10-20 km átmérői objektum, nagyon sűrű objektum, és tömege többszörösen a napénak. A, a fekete lyukak, amelyek szintén hatalmas tömegűek lehetnek, szintén kelthetnek gravitációs hullámokat. Tehát ezek azok a skálák, amelyek szerepet játszhatnak. És ez a csillagászati megközelítése a gravitációnak a kölcsönhatásoknak, hullámoknak nem mond ellent annak a kvantum fizikai tételezésnek, miszerint a gravitációért is kis pici részecskék felelősek ugyanaz elméletben tőtelezett gravitónak? Ellent mondani, ezt mondanám nem mond ellen, hiszen más nyelvet beszélnek. Tehát... Azt mondhatjuk ugye, hogy a, a fizikusok szeretnék leírni a világot egy nagy egyesített keretein belül. Jelenleg ezt, ezt ez még nem valósult meg, nincs olyan elméletünk, amely egy, egy nagy, konzisztens egész, és számot adna mind a négy alapvető kölcsönhatás, az elektromágneses kölcsönhatás, a gravitációs kölcsönhatás, a gyenge kölcsönhatás és az erős kölcsönhatás szerepéről a világban. Legjobb tudásunk szerint, a gravitációs kölcsönhatás kivételével az úgynevezett standard modell keretei között a másik három kölcsönhatást bizonyos szinten tudjuk egyesíteni, de a gravitációs kölcsönhatásnak nincs egy ezekhez hasonló leírása, egy másfajta leírást használunk. Komoly elméleti próbálkozások vannak arra, hogy ezt a kétfajta leírásmódot egyesítsük, vagy egy kvantumgravitáció keretein belül, vagy akár egészen másfajta elméleti megoldások segítségével és ahhoz, hogy ennek az elméletnek a megalkotásához kerüljünk, komoly szerepet játszhat az, hogy megfigyeljük a gravitációs hullámokat, és a gravitációs hullámok tulajdonságainak megfigyelésével meg tudjuk mondani, hogy melyek azok az elméletek, amelyek helyesen írják le a gravitációs hullámokat, és melyek azok, amelyek nem. És így a, a több száz konkurens elmélet közül jó néhányat ki tudnánk szűrni, közele kerülnénk az igazsághoz, Tözelebb kerülnénk ahhoz, hogy egy, egy nagy egyesített kérteim belül leírjuk mind a négy alapvető kölcsönhatást. A kérdés az az, hogy, hogy intuitíve gondolhatott-e az emberiség arra, hogy ilyen gravitációs hullámok léteznek. Az Einstein-féle általános és relativitás elmélet kidolgozása után már néhány évvel kidolgozták azokat az egyenleteket, azokat az elméleteket, amelyek megjósolják a gravitációs hullámok létezését. Ezek lényegében matematikai következményei az egyenletnek, nem a szószoros értelmükben és egy kicsit leegyszerűsítve a dolgot nem kellett hozzájuk intuíció, pusztán egy, egy formális matematikai következménye az általános relativitás elmélet alapegyenleteinek. Ugyanakkor persze, hogy ezt a matematikai következményt megtaláljuk, ehhez természetesen nem kis fizikai érzékre volt szükség. De az általános relativitás elmet kidolgozása után néhány évvel már az emberek, a kutatók föl maguknak a kérdést, hogy itt van ez a matematikai következmény, ez vajon csak egy puszta, formális dolog itt a papírunkon, vagy pedig tényleg léteznek -e a természetben? Tehát igen, fölmerült a kérdés elég hamar, hogy, hogy léteznek ezek a gravitációs hullámok. Ugyanakkor jó néhány évnek kellett eltelni ahhoz, hogy, hogy az első közvetlen próbálkozások elkezdődjenek a megfigyelésükre. közvetlenül még mindig nem detektálták, de indirekt módon már bizonyítva van. Ez az indirekt bizonyítás, ez, ez hogyan zajlott? Ez egy nagyon érdekes felfedezésnek köszönhető. Az 1970-es évek elejétől fogva csillagászok, kutatók, fizikusok megfigyeltek csillagkettősöket. És van egy jól megnevezett csillagkettős, amelyet sikerült a 70-es évek elejétől megfigyelni, és azt az érdekességet fedezték föl, hogy a csinak kettős keringési ideje, ez csökken, Tehát egyre kevesebb idő telni el, egyre kevesebb idő szükséges ahhoz, hogy megkerüljék egymást. Hogy ez pontosan hogy figyelték meg, az ennek a technikai részleteivel most nem megyek bele, de a, a lényeg ennek a felfedezésnek az volt, hogy a keringési idő csökkenésének üteme az egész pontosan megegyezett avval, amit az általános relativitás elmélet jósol akkor, ha ez a csillagkettős gravitációs hullámok kibocsátása révén veszít energiát. Tehát egy ilyen csillagkettős az sokfajtaképpen veszített energiát, akár sugárzással, akár elektromágneses sugárzással, bárhogy, és veszített energiát gravitációs hullámok kisugárzása révén is. És hogyha az elméleti úton kiszámoljuk, hogy mi lenne a, keringési idő felgyorsulásának üteme, akkor, hogyha tényleg gravitációs hullámok kibocsátásá által veszíteni energiát, és ezt összevetjük a mérési adatokkal, amelyek immáron 40 éve állnak rendelkezésünkre, akkor azt találjuk, hogy ez a kettő nagyon-nagyon pontosan megegyezik. Olyannyira pontosan, hogy ez lényegében véletlen műve vagy mérési hiba eredménye nem lehet, hanem ez az a közvetett indirekt bizonyíték, amely, ami miatt biztosak vagyunk abban, hogy ezek a gravitációs hullámok valójában keletkeznek és léteznek. Mondtad, hogy nagyon jó lenne, hogyha a közelben lenne egy szupernova robbanás. Miért, a, miért fontos az, hogy közelben legyen? Ezek elülnek, ezek a gravitációs hullámok bizonyos távolsággal? Hasonlóképpen, mint a, mint a vízhullámok, a, a tóba csapódó kavics körül kiinduló vízhullámok, ezeknek az amplitúdója csökken a, a távolsággal. Tehát minél Kisebb lesz az -ja, ugye annál nehezebb lesz megfigyelni, annál jobban, annál jobban belemerülnek a környezeti zajokba. Itt a közelt azt úgy kell érteni, hogy mondjuk a galaxisunkban, vagy egy, egy közeli galaxisban, ez már ilyen értelemben közelnek számít. És um, hány szupernova robbanás, kettős egyesülés meg fekete lyuk, neutron csillag, páros van, aminek a hullámait megfigyelheted. Ez a szám is, tehát az esemény gyakoriság is sokáig elméleti bizonytalanság részét képezte. Hogy ezt megbecsüljük, ugye ahhoz tudnunk kell, hogy egy tipikus galaxisban, mint a miénk, hány olyan objektum van, amelynek az életciklusa végén egy ilyen robbanásba vagy összeolvadásba végzi. És jelenlegi ismereteink szerint a, a csillagok felek, körülbelül fele, vagy 40%-e egy ilyen kettős csillag, tehát egymás körül keringő csillag. Ugyanakkor sok százmillió évig keringenek ezek egymás körül, azelőtt, hogy összehovodnának. Tehát nem lehet azt mondani, hogy naponta kettő van. Akár lehet is ezt mondani, attól függ, hogy, hogy hány darab csillagról beszélünk. Tehát a galaxisunkban rengeteg csillag van. Tehát akkor egész pontosan válaszolva, két év múlva, amikor a detektor egy újabb érzékenységi szintre fogjuk fejleszteni, akkor olyan nagy térfogatot, olyan nagy tartományt fogunk tudni megfigyelni ezzel a berendezéssel, amelyben már elegendően sok csillag-szupernova van ahhoz, hogy mondjuk hetenként egy vagy két hetenként egy fölrobbanjon, összecsavarodjon, és az adatokat keltett hullámokat érzékelni tudjuk. Tehát, hogyha ugye a detektorunk érzékenységét egy nagyságrendel megnöveljük, mondjuk most csak egy példánál maradva, 10 kilométer helyett 100 kilométerre látunk el vele, akkor az a térfogat, amit meg tudunk figyelni, az nem egy, egy rendel fog megnevelni, hanem ugye a térfogat, az három nagyságrenddel fog ö, megnevekedni, hiszen egy 100 kilométer sugarú gömb térfogat az pontosan három nagyságrenddel nagyobb, mint egy 10 kilométer sugarú gömbé. Tehát sokkal több csillagot és különböző objektumot fog, fogunk látni. A mai műsorunkban Debreceni Gergely fizikussal beszélgettünk a gravitációs hullámokról. Ez a civilrádió Rádió az FM98-on. Köszönjük figyelmüket! Viszal!